Вони їхали визволяти селян. Мали вже на це певний план. до цього разу позмагатися іспанськими челядниками. Решта товаришів підійдуть на початок спланованого нападу надвечір. А зараз мали усе глянути довкола і підготувати основу для подальших дій. Знали, що нікого не стрінуть. Усе було вірно. Але ж усяке може трапитись». Їхали неквапно. Середина літа, спекотний день хотілося в затінок у прохолоду світлиці, у спокій. У хтось із товаришів зреагував на шум перший. Там якийсь негаразд попереду. Треба обачніше. Що будемо робити? Від Юзівки недалеко, адже то холопи панські когось ганяють. Ану, Михайську, підскоч, уперед подивись. Що там за галас? Галас долинав з ліска, до якого саме наблизились Данило і товаришами. Михайло вернувся за кілька хвилин. Я зійшов з коня і тихенько підкрався. Там четверо чолядників циганчука ловлять. Як це ловлять? А він голий сидить на дереві, і вони його дістати не можуть. Данило заргутав. «Оце так-так, гайда, хлопці, туди! Подивимось самі, що за чудасія!» Вони погнали коней галопом, і враз перед їхніми очима відкрилась дивна картина. На високому дубові, на тонкій гілляці сидів голий, смагляво шкірий підліток. Один із шлядників також заліз на дерево і намагався струсити малого на землю, як грушу. Маленький і худенький хлопчак сидів на тонкій гілці, і шлядник не міг, до неї дістатись, бо, очевидь, упав би, зламавши гілку. Побачивши опришків, чолядники охопили шаблі. «Перетримайте їх, хлопці», – сказав Данило. «Але без крайнощів, зайвої крові не треба». «Як самі не напросяться», – задзвеніли шаблі. В між часі Данило під'їхав до дерева. Стриба до мене, малий», – скомандував він. Малому стачило лише миті для рішення, аби зиркнути на Данила. Хлопчак був очевидь, перестрашений до смерті. Він стрибнув просто на руки Данилові, що вмить пересадив його перед себе на коня і погнав вперед. «Мої штани!» – майже прошепотів малий. «Там, під деревом!» «Отче халепа!» Данило розвернув коня і знов промчав під деревом зачепивши штанята малого шаблюкою, яку витягнув і збіхав вже не тільки задля штанів малого. Він підшепив шаблею штанята, перехопив їх лівою рукою і пласким боком шаблі впоріщив челядника, що саме зліс із дуба, на якому ховався малий. «Лишіть, гайда, хлопці, у нас інші справи». Чалядники, вочевидь, радо відступили, і Данило, із з товаришами, і з голим циганчуком перед себе вомчали вперед. Врешті вони зупинилися у яру перед хутором, у якому жив чоловік, що їх часом ховав і їм допомагав. Засвітла, до нього вони не повинні були йти. А от як стемніє мали з ним справи до залавчення. Врешті зійшли усі з коней, поставили одного на сторожі і сіли перекусити. Цеганчук уже вбрався у свої штани, але до пояса був далі голий. «Ну, розповідай, – казав Данило, – хто ти, і що, і де взявся, і чого був голий на дереві?» Усі весело зареготали. Цеганчук встав і майже урочисто розповів, що звуть його «Раду», що ловили його, бо обкрадав час від часу панське обістя Обережно, але регулярно, бо не мав чого їсти, тому крав їжу. Батька немає, вбили, коли крав коні. У матері ще семра дітей, табір, мабуть, уже поїхав, і вона із ними. Врешті його вислідили панські чалядники і погналися за ним, і він тікав що сили, коли доганяли. Поліз на дерево, а вони... За ним. Один майже схопив мене, малий розійшовся, як розповідав, і я просто вислизнув із штанів і поліз вище, а той дебелий не міг мене схопити, бо пан вилів обов'язково мене спіймати. Тепер ти мій батько?